Să aduci între noi neamul tău cel Sfânt al Mucenicilor din Grecia, Acatie, Atonitu, Acatie, Acatie din Tesalonica, Agapia, Agata, Angel, Agatoni, Agato, Agatepon, Alexandru, Amun, Anastasie, Anastasie, Anastasie, Anastasie, Andrei, Andrei, Acteon, Angelis, Anusimia. Antin, Antoni, Antoni, Antoni, Argy, Ariyan, Aspre, Kiodota, Atanasia, Atanasia, Atanasia, Atanasia, Atanasia, Aviv, Arfon, Kion, Atonitu, Kali, Kavista, Kindeas, Kirana, Kiriak, Kiriak, Kirin, Kirin, Kipnian, Praudian, Praudio, Konstantin, Kosma, Urasitu, Christians, Dali, Estroglín, Domínguez, Daniel, Dácios, Dimitrián, Dimitrián, Dimitrián, Dimitrián, Dimitrián, Dimitrián, Dimitrián, Dionisie, Dimitrián, Dimitrián, Dimitrián, Dimitrián, Dimitrián, Dimitrián, Dimitrián, Dimitrián, Dimitrián, Dimitrián, Dimitrián, Dimitrián, Dimitrián, Dimitrián, Dimitrián, frati Romeo, omni felix filion in plutin plutini non filion gordian iwan Ioan, iwan iwan Ivan, Ianila, Ivan, Ivan Nastos, Ivan, Ivan din Tesalonic, Ioan, Ioan Graciu, Ieraklie, Ir Irina. Irina, Irina, Irina, Isaur, Isidor, Iulian, Iulian, Laser, Leonida, Leonida, Leonida, Leontie, Luca, Luca, Luc Macarie, Marcela Petcara, Marco, Marco, Maria, Matrana. Mabrici, Maksim, Menege, Mijail, Mijail Gradinaru, Mijail Mabudis, Muna Oteniano, Miron, Nitros, Nam Tesamuniciano, Nectari, Meteorito, Nistor, Niki, Nikita Atonito, Nikitor, Nikitor Focas, Nikitor, Nikolin, Nikita, Nikolai, Nikolai, Nikolai, Nikolai, Nikolai, Nikolai, Nikolai, Nikolai Pantolet, For Lyftul, Nonchia, Onuflie, Papias, Paulin, Pavel, Pavel, Pavel, Pavel, Pavel Peregrin, Petro, Petro, Sebastian, Serapion, Stamate, Stamate, Tassius, Tatian, Tation, Taurion, Teodor, Teodor, Teodora, Teodostia, Teodot, Teodul, Teodul, Teon, Teofil, Timotei, Toma, Neandafil, Zagoreul, Vasile, Vasilisa, Vasa, Venedim, Victor, Victorin, Vilon, Zaharia, Zanahida, Zlata, care prin gesta în cu sânge de la cerul una în veșmântul de nântă, la cina cea de, de, de taină chemat, tot așa dăriește în și nouă un loc și nume nou mai prețios decât fi și fițul în întâlnăția ta. Amin.